ונחלים בערבה, והיה השרב לאדם, וצמאון למבועי מים, בן ותמנים רבצה, חציר לקנא וגומה. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, לא יעברנו טמא והוא למו, הולך דרך ואבילים לא ידעו. לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה. לא תמצא שם והלכו גאולים. ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונעשו יגון ואנחה.